Dujaluk je ostario, ali ni je zapamti da je insanretan bio kad je Islam ostavio.. Načana imamo drugi hadi su polavnu imman. Katr hadis Ademu Hurajra radijallahu anhu kom stoi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Al-imanu iman se sastoji od 60 i nekoliko dijelova a istidje dio imana. Da vidimo ovaj hadis. Ebu Hureyre. Ebu Hureyre je jedna od najinteresantnijih ličnosti u historiji islama. Oko njega koplja lome šiti i suniti. Prenio je daleko najviše hadisa od Allahovog poslanika, Salahullahu Reva Selema a bio je relativno kratko u njegovom društvu od bitke na Hajberu do smrti poslanika sallallahu a.s. a Hajber je bio koje godine? 16. Šeste godine po Hidri. Znači, bio je s poslanikom tri i nešto godine, ali bio je znači od sahaba koji su najviše prenijeli Hadis. Nije ni Ensarija, nije ni muhađiru nego iz Deus nije ni iz Mekke ni iz Medine spada u ashabu Sofa Sofa to je pregrađeni dio džamije poslanikove u Medini koja je bila namjenjena za ashabe koji su došli iz daleka i nisu imali nikoga u Medini i tu su bili, ljudi su im donosili hranu ljudi su im donosili To i tu su učili o islamu i živjeli kako je koji ovaj, obskrbljivo se i da je dalje. Tu su bili ashabo sofe, Ebu Huriri je bio jedan od njih. Oko njegovog imena postoji toliko ova ogromna rasprava da se u Lema na 30 mišljenja kako se on zove. Imam vi kaže da najvjerovatnije je da se zove Abdurrahman ibn Sahar. A Ebu Hureyre mu je nadimak. Hmm. Učenjaci spominju da je prenio 5.374 hadisa. 5.374 hadisa. A u Buharijevom sahihu ima 446. Imam Buhari i njegovi Hadise je zabilježio koliko. 446. I ovo je njegov prvi hadis u ovom Sohijih. Dobro. Dijelovi imana. Znači, ovdje poslanik sam Allah, valih veselime, poredi iman sa jednim stablom. Ogromno stablo i ima svoje grane. Te grane to su ti dijelovi dobra dijela koja sačinjavaju iman. U ovom hadisu spominje se 60 šestdeseti nekoliko. U drugim hadisima, u drugim predajama spominje se 70 sedamdeseti nekoliko. U muslimovom sahihu konkretno spominje se sedamdeseti nekoliko dijelova su to učenjaci spojile? Ako jedan, oba, oba hadisa je Jedan u Buhari, jedan u Muslimu. Jedan kaže 60 i nekoliko, drugi kaže 70 i nekoliko. Kako spojiti ta dva hadisa? Spojili su na dva načina. Prvi način kažu da nije cil broj. Isto ako kad mi kažemo, recimo, nazovemo nekog peš iz puta kaj pa zvalo sam te sto puta šta znači sto puta nije tačno sto ovo će puno sam te zval e tako i ovde kad poslednje se nam kaže šestdeseti nekoliko dijelova pa drugom prilikom rekao je sedamdeseti nekoliko dijelova nije želio precizirati želio da kaže da ima mnogo dijelova čiji se broj čak i, i ne zna jel tako Drugi način kako su spojili ove hadise jeste da je poslanik Sala Mahva R.S. rekao o jednom šestdesijeti nekoliko, a onda kako je objava dolazila propisi i došlo je do 70 sedamdesijeti nekoliko. I da je zatnji broj mjerodavan. Razumijete me to? Nisu svi propisi došli odjednom. Tako da ni svi ogranci imana nisu bili propisani odjedno. I tako da zadnja cifra je ta koja je mjerodavna. U svakom slučaju, da li se negdje u hadisima navode tih 70 nekoliko dijelova imana ili 60 nekoliko, ne navode se negdje posebno da se spominju. Međutim, Ulema je pokušala ići tihadom da dođe do tih dijelova imana. I prvi odučeni neka koji je to uradio za koji se zna, i najstariji bio je Ibnu Hibban. Poznati ali mu hadisima svoju veliku zbirku hadisa. Kaže Ibn Hadžer, njegov način je najbolji način. A na koji način je on to radio? Prelistao je Kur'an cijeli. I sve što je nazvano u Kur'anu dobrim djelom stavio na jednu stranu. Zatim hadise koji su poznati. Hadiske zbirke. On su naravno bili enciklopedije. I muhibban, ti učenjaci prije. Nadal su poslu hiljada hadisa, po dvijesta po tresta hiljada. I sve što je nazvano u hadisima da je pohvalno, da je dobro djelo stavio. Zatim je spojio to dvoje. A ete i hadise. I onda ono što se ponavlja je izbacio i došlo je da ih ima 77 dijelova. Nakon toga, nakon njega, došao je imam El Bejheki. Koji je naveo tih 77 dijelova isto tako. I on ima je pisao, svaki dio spomenuo ajete, hadise, salancema, prenosilaca. I došlo jedno veliko, ogromno djelo, koje je oštampano. Danas ima oko 30 tomova. U svim tim Ali onda je došao iman Elkazvini koji je živio u sedmom vijeku, Hidžeskom. Koji je došao da vidio to jedno veliko, ogromno blago od tih dijelova imana. I primitio je da ljudi teško to mogu koristiti. To mogu učenjaci koji dođu ovaj, tome su posvećeni da se koriste tim. I onda je uzeo Behekevo dijelo i napravio sažetak na sljedeći način. Spomenuo je samo ogranak imana u vidu naslova i onda je spomenuo ajeti hadis kao dokaz. Ništa više. Po jedan ajeti, po jedan hadis dokaz da je to ogranak imana. I došla je to jedna ovako knjigica ovako mala i ja ću vam ako voda žele spokloniti tu knjigicu ovdje provedenu na bosanski. Znači svi dijelovi imana asadun this 7 koji su sažeti od knjige Mama Bayhaki za svaki ima ajeti hadis i izvor gdje se nalazi ajeti i hadis Dare zašto je ovdje u hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao wal haya'u shubatu min al iman a istid je dio imana što se stid ističe između svih ostalih 60 i nekoliko dijelova imana. Učenjaci navode dva razloga. A prvi razlog je taj što je stit osobina koja čovjeka podstiče da u potpuni i druge dijelove imana. I da ga spriječi da radi neke grije koje bi našnete tim dijelovima imana. A druga stvar i je zato što stida postoji dvije vrste prirodni stid koji postoji u svakom čovjeku u svakom stvorenju i ipak recimo makoliko čovjek bio i grešnik i nevjednik ne možeš ga vidjeti da bez odjeći hoda u ljca. zašto? zato što ima u njemu priroda ta nekakav stid koji je urođen u čovjeku Allah tako stvorio i to se ne računa da je dio imana to je prirodno u tebi ali ima stid koji je stečeni stid koji dolazi zbog vjerovanja zbog imana ja često navodim recimo primjer čovjek nekada dok nije bio u vjeri ne znam nija šta ode nekada na javna kupališta i kupa se u njim gačicama ne znam nija šta čim uđe u vjeru i pojača svima ne bi to uradio ni za kakve pare stid ga Pa čak i ako radi, recimo, ljudi, ima, ima ljudi koji sad šele na ulici piju alkohol, ne znam, ljube se na pol puta. Čovjek koji ima vjere u sebi, možda radi neke te grije. A nema snage, je stid da to radi javno. Znači, to je stid koji se, šta, dolazi sa imanom i zato poslanje se nam kaže i stid je dio imana. Hmm. To je što se tiče ovog hadisa i osnovne poruke ovog hadisa. Ostaje da u muslimovom dodatku u dodatku imana muslima stoji da je najuzvišeniji dio imana la ilaha ilallah a najmanjiji je ukloniti smetnost puta. Taj dodatak nas uči da nisu svi dijelovi imana jednake. I da nisu svi jednako tretirani, da postoji gradacija. I da su imanski i islamski šarti najvažniji dijelovi, a onda dolazi ovo sve ostalo. <tipas> Je li to u redu? U ovom gradu nemir vlada. Gospodar zemlje neba, malo nas na seđu pada. Dunja luk je ostario, ali nije zapamtio insan sretan bio kad je islam ostavio. Dunja luk je ostario, ali nije zapamtio da bio.